Урсула Легуїн. Чарівник Земноморя. Текст читає Сергій Оропчук. Дракон з острова Пендор. На захід від острова Роук, між двома великими островами Хоскі-Енсмер, розпорошений численні острови, які з давніх давен називають просто 90 островів. Острів Серд розташований найближче до Роука а найвіддаленішим вважається Сепіш, оточений водами Пельнського моря. Втім, ніхто достеменно не знає, скільки тих островів є насправді. Адже якщо лічити тільки ті з них, де є прісноводні джерела, то виходить лише 70, а якщо вважати островом кожен клапоть землі, то й після ста їх не злічити. Крім того, кількість островів залежить від припливів та відпливів. Деколи під час припливу таких острівців утворюється аж три – Аж коли спінені хвилі потаємного моря відступають від берегів, то на тому місці залишається тільки один острів. Але, незважаючи на бурхливі припливи і відпливи, кожна дитина тут ледве навчиться ходити, вже має свого човника та вміє вислувати. Тутешні жінки нерідко човнами перебираються через протоку з острова на острів, щоб випити чашку чаю з приятельками. Небагаті купці просто щовнів нахваляють копійчаний крам, вислуючи у ритм своїх голосів. Усі дороги в цьому краю проходять по солоній воді, де не де їх перегороджують сіті, що перетинають протоки, тягнуться від однієї хатини до іншої. Таким робом тут ловлять маленьку рибу туманку з неї витоплюють жир, що складає основу добробуту мешканців дев'яноста островів. Тут мало мостів і жодного великого міста, зате сила селене селянських та рибальських селищ. Зазвичай кільканадцять сусідніх островців об'єднуються і утворюють щось на кшталт громади. Однією із таких громад і був Лоуторнінг – група островів на крайньому заході Потаємного моря. А далі на захід від Лоуторнінга простирався безмежний океан. Щоправда, неподалік був іще один остров архіпілагу – Пендор, але його вже давно захопив дракон. Остров'яни для нового чаклуна приготували будинок на схилі пагорба серед зелених і ячмінних полів. Від західних вітрів дім був захищений садом, дерева в цю пору року буяли рясним червоним цвітом. З порога будинку було видно соломіні стріхи хатин, розкиданих серед садів і дібров. А далі віднілися інші острови з такими самими стріхами, полями та пагробами. Між островами яскравими синіми стрічками звивалися протоки. Нове житло Геда, хоч і вбоге, без вікон, із земляною долівкою, все ж було кращим, ніж халупа, у якій він народився. Мешканці Лоуторнінга, охоплені благоговійним страхом перед молодим чеклуном, що прибув з Роука, Ніяковіючи, перепрошували за скромність оселі. «У нас зовсім немає каменю, з якого будують житло», – сказав один із них. «Багачів серед нас немає, але зате ми, бодай, не голодуємо», – зауважив другий. Третій додав. «Принаймні, тут було сухо, пане, бо я таки добре постарався, щоби стріха не протікала». Але для Геда цей будиночок був не гірший від палацу. Він щиро подякував старійшинам громади. Відтак вони, всі 18 чоловік, задоволені подалися додому. Кожен у власному човні до власного острівця, щоб розповісти сусідам-рибалкам і їхнім дружинам, що новий чаклун девакувати хлопець, трохи похмурий і маломовний, але здається справедливий і непихатий. Зрештою гети не мав чим особливо пишатися. Зазвичай чарівники з острова Роук йдуть на службу до багатьох вельмож або селяться у великих містах. Натомість прості рибалки лоуторнінга могли дозволити собі утримувати хіба що знахарку чи недолугого ворожбита, котрі здатні лише захищати оберегами рибальські неводи та човни, а принагідно лікувати людей і тварин від найпростіших болячок. Але кілька років тому у старого дракона з острова Пендор з'явилося потомство. Подейкували, що вже дев'ять молодих драконів звили собі гнізда у зруйнованих вежах колишніх пендорських володарів. Тепер вони тягають свої вкриті лускою черева по мармурових сходах і зруйнованих галереях замку. Але невдовзі настане час, коли змужні дракони, зголоднівши на мертвому острові, нападатимуть на сусідні землі. Чотирьох із них уже бачили в небі над південно-західним узбережжям Хоска. І хоча вони поки ще не приземлялися, та згори їм було дуже добре видно кошари для овець Клуні та людські оселі. Дракони здатні обходитися без їжі дуже довго, але коли вони зголодніють, то ніяк не можуть наїстися. Саме тому жителі Лоуторніна уклино благали, щоб з острова рок їм прислали справжнього чаклуна для захисту від драконів. І Архімаг вирішив, що побоювання острів'ян є небезпідставними. У тих краях ти не здобудеш ні слави, ні статків. А можливо, навіть, що й ризикувати тобі не доведеться, сказав Архімаг Гедові, коли вручав йому чарівну патерицю. То як, поїдеш туди? Поїду, відповів Гед, і лише тому, що пам'ятав про необхідність покори Верховному Магові. Після тієї ночі на Роукському пагорбі його нехить до слави та усього показного стала настільки сильною, наскільки великою була раніше його марнославність. Тепер Гет постійно сумнівався у своїх здібностях і боявся їх застосовувати. Одначе, згадка про драконів одразу ж зацікавила його. На Гонті вже кількасот років не було драконів. Так само й до острова Роук жоден із них навіть не наближався. Не те, щоб їх зовсім ніхто не бачив. Загалом драконячий дух тут майже вивітрився. По суті, ці дивовижні істоти тепер жили лише у переказах, про них оповідали казки та співали пісні. А самі вони перевелися, та й квит. У школі Гетт прочитав про драконів усе, що можна було знайти в старовинних книгах. Та одне діло книги і зовсім інше зустріч із драконом вічнавіч. Тож молодий чаклун ані на мить не завагався, коли щиро відповів Геншеру «Я поїду». Архімах хитнув головою на знак згоди, проте в його погляді читався неспокій. Скажи мені, Озвався нарешті він. Ти боїшся покинути уроук? Чи, може, тільки чекаєш нагоди, щоб залишити острів? І те, і друге, володарю. Геншер знову кивнув. Не знаю, чи правильно я роблю, відпускаючи тебе звідси, сказав він дуже тихо. Я не бачу твого майбутнього. Твій шлях ховається у пітьмі. А десь у північних краях на тебе чигає щось незбагненне і смертельно небезпечне. Це випліт зла походить з твого минулого і зазіхає на твоє майбутнє. Але я нічого не бачу, все вкриває темрява. Коли сюди прийшли проходчі з торнінга, я відразу ж згадав про тебе, бо той острів здається мені тихим місцем, де ти зміг би спокійно жити і набиратися сил. Але я не знаю, чи існує зараз на землі тихе та безпечне місце для тебе. Я не хочу посилати тебе у безвість, у пітьму. Попервах, будиночок серед квітучих дерев та й сам острів, на якому він мирно жив, здавалося гедовим тихим раєм. раз він пильно вдивлявся у небо на заході, намагачі ловити чакунським слухом, бодай найтихіше шемрання лоскатих крил. Проте дракони поки що не тривожили остров'ян Лоуторнінга. Тож гет рибалив просто з берега і доглядав свій крихітний садочок. Інколи, сидячи під розлогими кронами дерев і насолоджуючись пахощами літа, він цілими днями овдумував одну єдину сторінку, рядок чи слова з книг мудрості, які були у нього на острові. А Аотик спав поруч або полював на мишей поміж трав і квітів. А ще Гет лікував мешканців Лоуторнінга, передбачав погоду, приборкував бурі та вітри, завжди, коли до нього зверталися остров'яни. Йому ніколи не спадало на думку, що могутньому магові не личить виконувати такі примітивні прохання. Адже й тітка його була простою сільською чаклункою, та й люди, серед яких він виріс, були ще біднішими, ніж тут, на Лоуторнінгу. Зрештою, остров'яни турбували його рідко. Почасти? Тому, що він був справжнім чаклуном з острова Мудреців? а почасти через його мовчазну вдачу та понівечене обличчя. Було в Гедові щось таке, що попри його молодість змушувало людей ніяковіти. І все ж Гед зумів знайти собі друга – Печварі, котрий був човнарем і жив на сусідньому острівці. Вони познайомилися, коли якось Гед, ідучи біля пристані, зупинився, щоб подивитися, як чоловік майструє човна. Зауваживши це, Печварі посміхнувся, подивився на чеклуна і сказав, «Я робив цей човен цілий місяць». А вам, шановний, либонь, вистачило б і хвилини, і одного чарівного слова, щоб упоратися з такою роботою, еге Вистачило б, погодився гет. А проте наступної хвилини, якби я весь час не шепотів закляття, човен, напевно, пішов би на дно. Хоча, якщо хочете, він раптом зупинився. Що хоче, пане? Взагалі то вашому суденцю нічого не бракує, але якщо хочете, я міг би зробити так, щоб цей човен ніколи не протікав і завжди повертався з моря додому. Він говорив це з належною повагою щоби не образити вправного майстра. Однак обличчя Печварі аж засяяло від утіхи. Цей човник я зробив для свого сина, шановний, і якщо ви накладете на нього чари, то я до віку буду вашим боржником. Печварі вибрався на берег і вдячно потиснув гедові руку. Згодом вони часто працювали разом. Гед за допомогою магії робив дерев'яний суденця, а Печварі ще кращими і міцнішими. Вони майстрували нові човни, лагодили старі. До того ж, гед переймав у Печварі мистецтво керувати човном, без застосування магії, адже на острові Роук цього не навчають. Нерідко Гет, Печварі та його малий син Іоет на великих або й малих човнах, під вітрилами чи на веслах виходили у відкрите море, аж поки Гет не став справжнім морським вовком, а дружба між ними Печварі не викликала більше жодних сумнівів. Та якось восени син човняра дуже захворів. Мати привезла з острова Теск знахарку, яка лікувала людей травами, але цього разу вона не змогла нічим зарадити. Тож незабаром холодної штормової ночі у двері Геда загримав важкими кулаками печварі, благаючи друга чаклуна врятувати дитину. Вони щодуху побігли до човна і, борючись із хвилями, погребли крізь пітьму і дощ до хати печварі. Зайшовши в дім, Гед побачив хлопчика, котрий простягнувся на сіннику. Мовчки схилено над ним матір і знахарку, котра, обкурюючи хату цілющими коріннями, наспівала тужливий нагійський гімн. То були, на її думку, найкращі ліки. Однак сама вона прошепотіла Гедові на вухо. «Шановний пане Чародію, здається мені, що у хлопчика червона пропасниця, і цієї ночі він помре». Коли Гед став навколишки і доторкнувся до чола хлопчика, то зрозумів, що стара знахарка не помилилася і на мить аж відсахнувся. За час, який він провів у ліжку, лікуючись після двобою на пагорбі, Гед дізнався від майстра знахаря багато різних лікарських примудростей. А найголовнішим був припис «Загою рани і лікуй хвороби» але якщо помирає душа, відпусти її». Мати, зауваживши його різкий відрух, зрозуміла все без слів і тужно заголосила звідчою. Печварі нахилився до неї, промовляючи. «Жінко, не плач, я стоп віртує нашого сина. Чарівник переможе смерть». Відчувши, як сильно вірить у нього Печварі, Гет просто не міг його розчарувати. І хоча він не сумнівався в діагнозі поставленому хлопчикові, проте наважився, бодай дай спробувати подолати лихоманку. Гет сказав, «Я зроблю все, що в моїх силах». Гет заходився обмивати хлопчика холодною дощовою водою, яку батьки раз у раз міняли. Дощівки було вдосталь, бо ж на дворі лило як із відра. Відтак промовляв різні закляття проти гарячки, та нічого не допомагало. І наразі клон зрозумів, що хлопчик помирає у нього на руках. Тоді залучивши всі свої магічні сили і зовсім не дбаючи про безпеку, він послав свою душу вслід за душею хлопчика, намагаючись повернути її у світ живих. Гет покликав хлопчика. «І Раптом йому здалося, що внутрішнім слухом він почув ледь чутну відповідь. Тоді він ще раз повторив ім'я хлопчика і побачив, як на темному схилу якоїсь великої гори попереднього нього швидко біжить малюк. Навкруги стояла непроникнена тиша, над головою ряхтіли невідомі зірки, яких він досі ніколи не бачив. У цих порожніх небесах вони ніколи не рухались і не гасли. Одначе гедяким чином знав назви цих чужих сузір'їв. Сніп, брама, дерево, стерничий. Наздоганяючи помираючого хлопчика, гет забіг надто далеко в потойбіччя. Усвідомивши це, він побачив, що опинився на темному схилі сам один. Повернутися назад було важко, дуже важко. Та гет все-таки повернувся. Неймовірним зусиллям волі він примусив себе зробити перший крок угору, потім ще один. І так крок за кроком гет ступав, прямуючи до вершини. І кожен наступний крок був важчий від попереднього. Непорушно світили у небі зорі. Жодного разу не знявся вітерець над запорошеним схилом. У безмежному царстві пітьми рухався тільки він один, повільно піднімаючись у гору. А коли гед вийшов на вершину гори, то побачив низеньку кам'яну стіну. А просто за нею, втупивши у нього погляд, стовбичила тінь. Вона не була схожа на жодну з живих істот. По суті, у неї взагалі не було певної форми. Шепочучи щось нерозбірливе, розповзаючись понад землею, Тінь намагалася дотягнутися до Геда. І була вона з того боку, де вирувало життя, а він стояв за межею смерті. Це означало, що тепер йому належить або зійти з вершини гори до постельного підніжжя у темні міста мертвих, або ж, переступивши через стіну, повернутися до життя, де на нього чигала безформна мара породжена злом. Гед високо підняв чарівну патерицю, міцно тримаючи її в руках, і враз до нього повернулася сила. Коли він зважився перескочити через тіну просто на тінь, то несподіваним білим сяйвом у цьому похмурому краї спалахнув його ціпо. Ед стрибнув, дитчув, що падає, а далі в очах йому потемніло, і він знепритомнів. Печварі його дружина і знахарка в ту мить побачили, що молодий чаклун замовк посеред заклинання. Якийсь час, тримаючи на руках дитину, він стояв непорушно. Потім обережно поклав маленького Йоета на ліжко, а тоді місто скопивши чарівну патерицю, Випростався й тихо завмер. Відтак поривчасто підняв ціпок високо вгору, палецю охопила біле полум'я. І раптом у блискавки всі предмети, які були в хаті, немов ожили і почали жваво стрибати. Коли люди прийшли до тями, то побачили, що молодий Чаклун лежить до лілиць на підлозі біля ліжка, на якому вже упокоївся хлопчик. Печварі спершу навіть подумав, що Чаклун також помер, тож не міг промовити й слова. Його дружина тихо заплакала. Але знахарка дещо знала про справжню магію і чула про ті таємничі краї, у яких можуть подорожувати істинні чаклуни. Тож вона подбала про те, щоб Геда, котрий лежав холодний, не виказуючи жодних ознак життя, не вважали небіжчиком. Чаклуна віднесли додому, і стара відьма залишилася біля нього, щоб доглянути за юнаком і з'ясувати, чи заснув він навічно, чи все-таки згодом очуніє. Маленький отек сховався десь на горіщі, як завжди, коли в домі були чужі. Та він і сидів, допоки злива періщила по даху та по стінах. А в будинку поволі згасло вогнище, і в кімнату тих сем заповзла ніч. Знахарка задрімала. І тоді зі свого сховку виліз отик, пробрався до геди, котрий тихо і нерухомо лежав на ліжку. Зірок почав довго і терпляче вилизувати долоні та пальці господаря своїм сухим, схожим на коричневий листок язичком. Далі отик підповз до гедової голови, лизнув скроню, пошрамовану щоку, Торкнувся до заплющених очей. І від цих ніжних дотиків Гет почав поволі приходити до тями. Він прокинувся, не знаючи, де побував і де знаходиться, не розуміючи, що то за невиразне сіре світло мерехтить перед очима. То сходило холодне осіннє сонце. От як, як завжди згорнувся біля гедового плеча і заснув. Пізніше, коли хлопець згадував події тієї ночі, то зрозумів, що якби хтось живий не доторкнувся до його тіла, що втратило душу і не покликав назад у цей світ, то він цілком міг би залишитися у потайбіччі назавжди. І тільки сліпа інстинктивна мудрість змусила отека вилизувати рани. І саме в цій інстинктивній мудрості тварини Гет відчув щось схоже на власну чудодійну силу, яка брала початок від одвічних сил землі. Відтоді він назавжди повірив у те, що по-справжньому мудра людина ніколи не відокремлює себе від інших живих створінь байдуже чи то люди, чи безмовні істоти. І згодом під час своїх мандрів та пошуків він доклав чимало зусиль для того, щоб навчитися розуміти те, про що можуть розповісти очі тварини, політ птаха, неквапливо величні жести дерев. Тепер Геду перше зробив той перехід через межу і назад, який із розкритими очима може здійснити лише справжній мах. Та навіть наймогутніший мах при цьому завжди наражається на страшну небезпеку. Однак цей світ Гет повернувся на зустріч Горю і Страхові. Горе прийшло до його друга Печварі, а Страх – до нього самого. Тепер Гет зрозумів, чому Архімах боявся посилати його далеко від острова Роук і що чаїлося у його майбутньому, яке навіть Геншер не зміг розгледіти. Бо то сама пітьма полювала на нього, потвора без імені та назви, істота, яка не належала цьому світові. Тінь, яку він звільнив або й не самохідь породив. Вона довгі руки чігала на Геда, на межі життя і смерті, і ось нарешті дочекалася його. Тепер вона досконало переслідуватиме його, намагаючись підступитися якомога ближче, щоб забрати силу, висмоктати життя і заволодіти його тілом. Тінь знову почала йому снитися у подобі химерного ведмедя без голови і без очей. Гед не бачив подібних снів ще відтоді, як зарубцювалися рани, отримані під час нічного двобою з потворою. Тепер він щоразу прокидався мокрий від поту та вкрай знесиленим. А давні шрами на обличчі й плечах пекли ніби свіжі рани. Йому здавалося, що тінь снує навколо будинку, намагаючись навпомацки увійти всередину. Починалася лиха година. Коли тінь снилася йому, чи коли він думав про неї, то завжди відчував холодний жах. Сила та розум покидали його, а він почувався дурним і збентеженим. Гед відчував злість на себе через страх перед тінню, але він не міг із ним нічого вдіяти. Хлопець потребував допомоги але хто би міг її надати. Адже потвора, що переслідувала його, не належала ні до світу живих, ні до світу мертвих, не мала ні душі, ні плоті. Вона була нічим, навіть власного імені не мала. Єдине, чим Він її наділив, так це жахливою силою, яка не корилася жодним законом земного світу. Все, що геть тепер знав про тінь, це тільки те, що Вона й надалі прагнутиме заволодіти ним. І тоді вже вершитиме свою волю через нього, водночас будучи його витвором. Але в якій подобі вона з'явиться у цей світ, не маючи власної форми, як і коли знайде його, цього він не видав. Свій будинок і острів гет оточив найсильнішими магічними оберегами, на які лише був здатний. Однак їх потрібно було постійно оновлювати, і невдовзі він зрозумів, що якщо витратить свою силу на отримання оберегів, то мешканцям Лоу Торнінга не буде з нього пожитку. Особливо, якщо з острова Пендор таки прилетить дракон.